Egun hauetan Macron-Françez presidenta, Kaledonia berrian, Kanakian da, eta ez, behitezpa da, udako bisita simple batentzat oartuko sistem bezala. Horroituko gira eta gure gomitarekin ere historia bat piskabatekin endugu, 2008 bateko abenduan izan zela autodeterminazioaz erreferenduma eta ezana gusitu zela, jakin behar da ere independentistek boikotatu tatuzotela galdeketa, covid garaian izan ziren hilen dolua respetatzeko galdeina baitzuten frantses gobernuari, bainan, hori, ez zuten kondutan hartu eta ukatua izan zitzaien eskakizun, hori, geroztik, ugarte multsu horren estatu beriaren moldatze prozesu, arunt, prozesua arrunt blokatua da, Egoera berezi huntan iragaiten uh, ari da, Frantses uh, gobernuko presidentaren bisita, eta batitia boloki dugu gure gaurko hemen eh, gomita, eh, beraz ontsa ezagutzen baituzu, hane izan baitzira ere uh, kanakian. Egun hon lehenik zuri? Egun hon. Horten lehenik historia beharko dugu egin kokapena nola uh, Frantziaren peko den kanakia, ortaik ikasiko gira, lehenbizikorik? Bai, <coughs> ordean, kanakia, uh, Nouvelle-Karidoni, horiek dira, bi izenak emaiten zasko, lurralde hori. Uh, mila zortzea unta berroita uh, frantziak lurralde horren kontrola hartu zuen. Eta frantziak arribatu zelarik, hor bat deia populakuntza bat, kanakak deitzen direnak. Eta orduan, frantziak bere administriazioa han uh, okupazio bat uh, landudu, eta sustut uh, sortu zuen ordian presion degi handi bat, bain deitzen jen horiek, mm -hmm. eta frantziatik uh, preso politiko eta beste presoak ere jate gortzen zituzten, eta gero uh, preso horiek han uh, beren uh, pena egin onduan, uh, atea direlarik, administrazioniak lurrak eman dezte jende horiek, eta orduan izan da uh, kolonizazio prozesu bat, kanakak, uh, hantziren kanakak hek pusatuak izan dira, oian zoko mugaturik, eta hola iraundu, luzaz, e, bigarren gerla e, mundiala horren ondutik gauzak aldatu ziren, berda, jakin, e, e, mira, ordu arte, gerla ondu arte, kanakek beren ere higitzeko, ez zuten 20 kilometra banino gehio egiten al. Hortzian, argon mugatuat ziren, eta gero e, aldarikapen haundiak sortu dira, larogo jamarkadan, Kanakek beren uh, estudioak egin dituzte, somaitzuk uh, pentsatu dute kanakek bazutela beren uh, etorkizuna lurralde hortan, beren azela, eta independentzien aldeko uh, aldarrik kapena ka sortu da, eta orduan izan ziren, Uh, ...independentzien aldekoen eta kontrakoen artian... ...kataskahundiak, larogoia markadan... Uh, ...hoitzen gira... ...larogoita lau eta zortzi artean... ...erteko maneran... Gerla, ...gerla zibilaren pareko kataskak izan ziren... hilak izan ziren... ...eta hori bukatu zen... Uh, ...matiñoneko akordioekin... E ...orduan uh, Miterran... pasatu zen... ...eta rokar izendatu zuen lehen ministro... eta rokarrek egogi zuen hat... Uh, uh, ...talde bat ikusteko ze atera bide izaiten altzen, eta matiñoneko akordioak ordean sortu ziren. Ta Ordian ezagutua den eh, eh, esku emaitea Jamarri Jibau independentzien aldekua eta Jacques Lafleur kontrakua, ordean arteko esku eman hori, Orduan horrek erakuste eman zuen, elgarrikiran atera baten aukera eh, sortu nahi zutela. Ta ordean matiñoneko akordio horitan jamarrutein epea eh, fingaturik izan zen, Eta hamar urte murian berriz ikusi ja independentsia uh, nola lortzen zen uh, erreferrandon baten egitea, bai edo ez. Hordian hamar urte behanto, largo eta emerso zortziangida, eta odean, jospen zen uh, lehen ministro, eta hordian talde politikuek, kaledoniako talde politikuek, uh, deliberatu zuten sobera goitzela erreferrandon bat egitea, behar zutela onoguruna goioan, Bar natu, kanake gehiu ekonomian txartu, uh, beren uh, oreka atxeman, uh, beren urraldean, eta numeako akordioak izenpetuak izan ziren, uh, laro goita hemen sortzian, eran ebeidu, sortzi arte, uh, hogo jurtaz, akordio horiek uh, martxana izan, izan didela, eta orduan uh, egitu latze berriak izan zidean, provinziak martxana izan zidean, gobernu bat, uh, eta ekonomian garapenak, eta horiek landuak izan dira. Eta uh, nomeako akordio horiek maiten zuten, hori urte behantarago, ordean, 2011-zitik oiti, e-referrandu mar proposatzeat, eta uh, alde norzen aldederako uh, independentzien alde edo kontra.eta horrik dira bi heMSsozian bi gogoian etageita batean uh, hiru erFgando izan dira.enumeakoak ordioek horri hori, uh, hori uh, proposatzen zuten Ordian. Lehenaldian bi hemezoktzan uh, ako erFGdo hortan uh, independentzien kontra bergeita hama agertu ziren egunetik eh, bergeita hama alde bergeita hiru, Bigarren erreferrandomean, 2000 e, eta hogoian egin zena, e, independentziaen kontrakoak berroita hameiru, aldekoak berrogoita zazpi, eta, ordian espehantziak guzia zen, independentziaen aldekoen dako, e, hilugarren erreferrandom hori. Hori 2008 batian eginek izan da, hana, hodian, COVID-a izan da. Eta COVIda denbora hortan, e, estaduak e, egun bat finkatu du, e referendumo renegiteko Macron gnaisuen beré ehralako Frantsiako lehendakaritzako Boschainzin Berriz eh, horiek hiru garren referendumori egina izantsadin eta independentista kontra siren ordian independentistek boikotatu utute hiru garren referendumori eta orduan eh, gerosti gauza blokatuak dira Ara, laburu bilseko historia eta egungo egoera zertan den. Ja, horian jendeak ez du bostkatu, beraz haren hitza falta uh, uh, uh, uh, da hor. Haren hitza falta da juridikoki, bueno, independentzia in mana politikoki gauzak gaizkondui dizen dira eta hoian geroztik estatua en da. Eh, Darmanen joan da, deia azken urteuntan, uh, bi aldi joan da, uh, Macron az, azteuntan uh, hiri da. Odean, estadua impostura da, buskabat, ertea, bon, alde batetik, Kaledonia uh, kanakia, Kaledonia berria, frantziako uh, eskutan dela, eta Kaledoniako jendek, horren alde bozkatu utela. <tots> Hala, eta independentsia engaldera, ordean, bastertu nahi dute. Hala, ordean, numeako akordioak bururatuak dira, eta behar da, uh, estatu berri bat sortu. Fite fitzia labur bat balimada labur, gobernu bat badela plantan tokian berian, ta hori repiskabat, erreiten aldaukuzu, zoin dira haren kompetentziak kanakian? Orduan, badira kanakian hiru provientzia, Eta provintzia bakotxeak badu, badu bere parlamentua, bere lehendakaria, Eta gero, provintzia hortako or hautexiek osatzen dute Kaledonia berriko gobernoa, parlamentua eta gobernoa. Eta hodian, provintzia horiek, e, numeako provintzia hori independentisten kontrakoak dira buru, eta beste biak, ugartekoak eta iparaldekoak, hori, independentzien aldekoak dira, e, horren buru, eta gero horiek osatzen dute gobernua eta gobernoain buru da, independentzien aldeko bat, mapu deitzen dena. Hora, hori da, hori dean, horren kompetentziak, e, kompetentzia jaundiak baditu zute. Labo egiteko, Kalidonia e, berriak anakiak, dako autonomia jaundi handi bat badu, salbu, e, guai, estaduain, e, Uh, kompetentz regalien deitzen dien horiek salbu beste guztiak eskutan dituzte erdeko maneran. Armada... Hori armada, polizia horiek mm -hmm. estatuain kondue egoten dira, uh, afer d'etranjer, mm -hmm. eta eh, gero erak eskuntzan maailan eparte bat, manak gaineteko guztiak, Kaledonia uh, berriak eskut ditu uh, beste kompetentzia guztiak. Ala, hori, la politika. Ordien Emmanuel Macron anda eta certa da azkenian bi esku horiek berriz ere lot diten blokaja hori kentzeko fiska bat. Hori, hori, blokaja hori behar dela chatu hori, hori errandu. Uh, Beute uh, nola eranan. Kaledonia berriko talde politikuek behar dutela elgarrikila maien, maien izunan jarri eta proiektu amankomun bat sortu. Eta sortzen duten proiektu hori, uh, Macron prez da, hori frantiako konstituzioan txartzeko. Berrak proposatu du 2008-alaueko ute hastapenian, konstituzioen aldaketa bat izan entzela, eta hortan sartuko zutela uh, kanakian de, lako konsensu bidez, Uh, ez da badatia eta onartua izan entzen proiektu bat. Hori proposatu du. Gero da, jakitea, nola eginen duten hori izan. Eta independentistek ekerten dute jirugarren erreferrandom hori... Uh, estela bali. Estela bali. Eta hori dian, dira uh, direa egungo egunean mai uh, mahiberien ingurian jarzeko. Dian, blokatuak dira. Uh, atzo goizian izan da bilkura bat Macronek bilduditu hangotaldepolitiko ordezkariak eta FLNKZeko parte bat, Unión Kaliduneko ordezkariak, ez dira jin bilkura ordezak. Erteko gauzak ez dira oraino, uh, oraino trengatuak. Hmm. Eh, zer da jokoan gehien bat? Da oai, uh, Loyalisten dako, horiek eh, dut erten dute, bon, hori, hango afera trengatua da, Kaledoniako eh, jendek independentzien kontra buskatu dute, hori dian hori behar da, uh, frantziek iran segitu, eta beste aterabide bat atseman. Eta Kaledelako independentzien aldekoek flnkz kaizekoek horiek erten dute, ez, es, ez independentzien afera ez da trengatua, Eta hori maien geinean nahi dugu be, beti ezarri. Hora, horretan dira, eta horren inguruan nola proiektu haman komun bat xortzen alden, hori ikusiko ondoko egunetan. Bada beste gauza bat ha, kondotan hartu behar dena, da e, e, logalde horren postura munduan. Endo-pazifik deitzen den gune hori. Zena, han pasatzen dena da, Txinak badu e, bere estrategia, hango inguruko... Lugaldeak eta nahi ditu eskulatu, eskulatu edo kontrola puxka batukan, eta Kalidunia berriak hortan da. Zenta Kaledoniak badu eh, nikela badu, eta nikelein kontrola haukaitea ere, gara, eh, odian, sinak badu bere estrategia, Ode batetik, azkarra, ame, dela konstatu batuek badute berean estrategia, leku lugalde berean, eta hori, bien artean, Frantziak nahi du bere, eh, bere lekua haitxeman, Eta Frantzia ez, ez da Amerika egiten nari, ez da Txina egiten nahi du bele leku atzatxe man, eta bon jendea dituek erten dute Frantzia bakarrik ez duela deusik eginen, eta ala, hor Makroen eh, bidaia horretan, Kalidonia bon, berrian mitzatzen da, managero, eh, egunotan joaitekoa da Vanuatu, Papuazien uvel gine, nahi du eh, Frantziaen... Eh, Elagina, uh, uh, uh, itzarmen batzu sortu lurralde horikilan, ilan, frantzian likua azkarzeko ere. Hora, horik mm. kondutan hartu behar dira, estrategia horok horrian. Mm. Bada beste gaibat ere aipu dena da, 2008-laueko eh, provintzietako bozak direla, eta horre nok duen deretsua boskatzeko hori ere ezta badan da? Bai, zenta, numeako akordioetan, Odian zabatatia uh, izan zen eta onartua izan zen. Um, provinziatko bosketan eta e-referrandom boska horietan. Uh, ez zutela Kalidunia berriko jende guziek boskatzen, bakarrik parte batek. Zenta hori uh, kanakek alde gintzuten, zenta puška bat horrek bat atximaiteko, kanak eta kanak ez diren horien artean. Mm. Eta hori onartua izan zen, eta hori uh, apikatua izan da. Frantiako konstituzioan da, numeako akordioak bururtu arte. Hara? Eta orain hori uh, uh, finida. Finida. Ei hartzio bozkatzen al zuten onan beste denboraan bizi zen norbaitekan Getsua. etai hoi nahi dute latu. hoi nahi dute labortu, jantziaendrako uh, estaduak eta loearlistek gerten dute behar dela uh, legebera denendako uh, eta kanek erten dute ez dute hori onki nahi. Hodian jok izan dira diskusioenak azken irabilea hauetan. Idurriz uh, FLNK ez mailan gauzak igitzen ari dira Nik uh, irakurtu, irakurtu dut memento batez, uh, palika hori da ezeko talde politiko bat, hek, printzipioz honar <coughs> lezakete dako aldaketa hori. Ko, ez uh, mugatua izan nadin alare boska, bosken hori, mana huaibano uh, gutiago, hori eh? uh, perlaizkare urraz bat egitat hori buruz. Eta hori da, uh, Makroenak erranduena, 2008an izanen dira izan provintzietako haute uh, eskundeak, eta rotarako nahi dute uh, bozkatzalean boskatz, uh, uh, kopuru hori aldatu. Ara, horretan da, uh, lehen negoziak eta bat horretan da, punduko horra, Ez da git uh, aterabiderik izannen den ondoko ilabetetan, no, askifite egin behar dute, zenta konstituzioen uh, aldaketa hori egiten animaa da urte onajko gauza horiek gauza hori beharlaike alde batetik uh, uh, trenkatu izan, eta gero beste aldetik ere ze proiektu instituzional nahi duten uh, ador diren ondoko ururteri begira. Bon, ez da mirakulurik, jordien, no? honokoan zehurik e, sendida zure eganetan ez direla independentistak asteko eta besteak ere loialistak elgarrekin hartzeko prest, baitez? Ez dira elgarrekin hartzeko prest, mementuan. Eh, Macronek, espero zuen, bere bideiek hori lortuko zuela, baina hori istu lortu. Eh, eta ni, eh, ni goguan dut beti, eh, mila behatzen talarrogoita bostean, miterraek demodan, krisia izantzelarik, haratek hori zuen uh, Edgar pisani. Hango aferaz arduratzeko eta arek orduan proposatu zuen uh, l'independanz asoziazio. Horizen, forma juridiko bat, uh, kanakia, kaledonia berriak bere independentzia lortu, baina frantzia ikilan loturak segituz. Hara, hori nahi du, kaledonia berriko kompetentzia berezi batzu, zakit, uh, defensa horiek, frantzia ikilan, itzarmen bat bat santu, frantziak segiz ezan horien atxikitzen, independanza asoziazio. Hene gustuko ato erabidea formula horretan da. Hene ikus pundu, xumia erekin, hene gustuko ato erabidea horretan da. Ez zait iduri ofizialki asteko hipotesia hori landua den, pentsatzen dut, uh, azpilanetan hipotezia hori maien gainean dela. Madakit, uh, independentisten uh, mohimenduan uh, batzuk, Uh, horren adoz direla ipotezia horrek ilan, horren jorra nahi dela, esteko, joratzen nahi dela horren, atera bidea, hori, izaiten alaike baizu han ha, ha. uh, soberan notasuna lohtu frantziaik ilan, uh, lotura azkajak atxekiz, hori izaiten alda hene guztuko atera bidea na, bortarako behar dute denek adoz jarri Batit ja boloki mil esker argitasunauek ekaririk goizberri saio huntan